قرانہ محترم حاضرین کو د مولانا زین اللہ صاحب دا دورہ تفسیر قران دا 28 نمبر کې سټ چې په مسجد امیر ماویا محله حټک سولډر کې په اگست 2008 کې شو دی د دید ملایدو پته یې ساتي شاوردی توید سنت کېسټ اینڈ سیډیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چور جنگیر روډ ثوابي پرپرایټر انور شیر موبایل نمبر 03015710124 پتره یاد دد وکړه لا ټول دغه ترتیب سره دا چل رواني بیا ولا شیطانان پیریان هغه راځي او غو سره امداد کیتاوون کی من چلی چلے وسره شیطان خو خرابې دخل کوکی دي ځکه د خلک وای کینه ریشاله راته وی ولاول خو سي کیږي نه که فرس کدا سي وحشنه زاخو هيا او شیطان راغلی یو دد تابشیوی دد مساخر شوی او هغه لا خبرونه وړي وړي ځکه دی هغه کې حد درجه تر غا شیطان باؤنڈریم کر اسکرییا وتتبعو ما تتبعو الشیاطینو الا ملک سليمانو وتتبعو دی تابیداریکلو دا داغس چلوستل با شیطانانو پباچہید سليمان علیہ السلام کے وما كفر سليمانو كفر نو کڑے سليمان علیہ السلام دجادو کفر دینہ ولكن شياطين كفروا لكن شیطانانو کفر کړیو یو علمون الناس السحر هو در به خلق الجادو شیطانانو خلقو رجادو خدا و ما انزل على الملائكه دو خبري دي یودا چې الله تبارک وتعالى د سرا د هاروت ماروت او د جادو بارا کې ډرالي ګرینو د جادو په اړه ما انزل على دا منافیہ او نور علی گل ی اللہ په ملائک باندې پبابیل ہار کی ہاروت او ماروت او نو دی چاته د دې تعلیم ورکو بلکې دا بیوی شمونګه امتحان د پار راغلیو او تاسو کبر مکه و نو پیا تعلمون من زیدہ ہما دی خلق ب بیا د دې ذات په ایجاد دته یو دا معنا دوه مدا معنا دا منافیہ نه بلکې ما وصولہ آغه جن نازل کلیشو په دې دوه ملائکه باندې چهاروتو ماروتو ودي چاته ودنا ودي بوتلې ځان د دې نو ساته داغه بعد علماء د مثال ذکر کوي لکه یو مفتی سبد یو علاقه تعالو خلق ته وجود د سودا طریقه دا لکه ته چاته سلپې ورګي او بیا ته نه شل د پاسه سلپې ورګي ومکه دا پته نه کیږي د سود څه توي او دې ته وی سود خلقا د سود نه ځانو ساته خلقو وجود د سود څه توي او تی دا سود دیتا وے چې ته چې دا څل لوپیه کراځور کی نو بیا ته نه لس د پاس حاصل د پاس سلغوالي دا سود دی نو دا د دا تیز د دا کی بیا هغه دی دا پر دا کو دل چې دا سم کوي دي خلکو دی هم تو طریقو یا یالکه مون بلره بادي کی لیوالی ذکر کولی چې بعضی خلک داسي هلی کی د هلی هکار نه دي نو باید که ته فورې پور چلو کو نو دی دا با دی دا سکی گی دا سی دا سی جادو دا طریقی صحیح کی داخل کارنا دی تو دی دا کابر بچو تینا آسیز دکاو بیا وَتَبَعُوا مَا تَتْلُشَّيَا تُوِینُو دی روان شو پاہ اسپسی چلو سطلبہ شیطانانو فبادشاد دا سلیمان علیہ السلام کے فما کفر سلیمانو کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام لیکن شیطانانو کفر کرے و یو علیمونن ناسستی حراہ وُذِلَ خَلْقُ اللَّجَادُ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ وَمَا أُنْزِلَ أَوْ نُونًا ذِى الشِّرْيِ بِضَوْمَلايکُو باندی دا ملایکو عام سړیوو باندی دا شيطانا نو بهر حال ملایکو او بې باب الهاروت او ماروت چې هاروت او ماروت د هاروت او ماروت باندې کې ډېری کیسې مشورې دا هاروت او ماروت دا دوه परिस्थिती بعدي مورخين او قصره هاروت ماروت ذکر کړي چدا هاروت او ماروت الله زما کې تراکوزي کې او د خلکو ته ویج داس تیر مکوي اته ریکه او ته خودلا دا پښکل ده انسانانو کې نو دي کې وي الله پاک د شهوت ماده پیدا کړي وا هدیه وخت و ډیره هیستا زهرا نومي و نو دی 파غه زورا باندې عاشقانه شو او هغه زورا زنانه د دې لپاره شرط لګاو چې زما تاسو مطلب پوره کما خو یادا ک تاسو ردي بوت عبادتو کې دا یو ډېر خپل کی سره ا کسه جوړ کړی دا هغه زورا اورل وی ا چې تاسو بزو مطلب پوره خو یا یادا بوت عبادتو کې یا شرابو کې یا یو قتلو کې صدا هارو تو مارو تو لګې له دا یې غشارتې او مانولو یعربي اوسکلو پنه شکی بوتسیداو کا تړې قتل کا نو بیا د اړې سره بدکاریو کا په دې حال کې د زوړه داوینه اسمع اعظم اس د کړو داږي په وجه هغه زوړه زنانو نو زوړه استوري برګو شو ها اوسم دا زوړه اتاره دو مریح زول یورینز وغیرہ نو بیا دې ګوره دا وخت ای شراب اوسکلو او ده بدکاری خزی دا غینا بیا زردر اسم اعظام مزدکو او بیا غزردر وی نو بس دا بیا اسمان توخه نو دینا ستارا جوڑا شوا از ظهرہ ستارا سیارا نو داننگی اسمان توخه جو دیشو حاروت ماروت اغیر تا اللہ تبارک و تعالی اختیار ورکو چې دنیا عذاب مخوخ دی کداخیرت عذاب مخوخ دی نو اغیر دنیا عذاب خوخ دے. نظم پڑھ مختی پڑھ مخی د ویختو نا وی ځانې کی دی او کوی د بابل کی او په دی حال کې ام خلق جادو تجادو کو له خ خلق او تبعیم جذوراند دي نوم جادو کويو ترانګه د دې مبارک محققین مفسرین ذکر کوي لکه قاضی عیاص رحمت الله له الشفاء کې ذکر کوي دا دې روخو خرب داسې تل لیکل خه راشتا بعده او اصل کې زمونږ استاد پر دین کې دی که کپادې مفسرینو ذکروم کی په تبر عام مفسر هغه ټول تحقیق ګوري چې تحقیق کړې د دداکم راویان دي په دې راویانو کې چان بینه دا ټول سره فکاری نقاذی عیاس رحمت الله علیه شفاکې لیکلی چې د دې کیسه نه ایسا په دارنګ دپا ایسای ثنثر دا نبی رسول الله ندی نقل نه ثابت او دا ضعیف را ابو حیان رحمت الله علیه بحری موهیب کې ویل دي چې د دې ټولي کې سینا ثابت نه دی دا دي کیسره تفسیر خازنوال علی کلی چې دا خبر اغه تشوی د يهودو نه دا يهود دروغ جوړول په انبيو په ملائكو باندې ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ چې حتی دې خبره دارا چې دا خبر د بني اسرایلو هغه روایت کې دی او دې کې ډیر زیاد دروغ دی پدې کې حدیث مرفو صحیح متصل الاسناد چې نبی رسول الله تر رسیدلی دا پاکی نشتا آن روایات پاکی دیر دیا تشتا او سعی روایات مرفوع سعی آن نشتا اکثر سندنو کې انقطع دا امام راضی رحمت اللہ علی تفسیر کبیر کی بیلی دی دا روایت پاسد دي مردود دی غیر مقبول دي او د شحاب عراقی نے تسری نکل کر دا چه دا حارود مارود بارک دا نظریه ساتی چې دا ملائک دی او په دا گناونو کې دا زورا سره دی لاذاب ور کی دی شي و دا کس کافر دی ونه امام رازی رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر قرطبی والا خازن والا او صاحب د پته لغزیزہ شاغوی دا کیسټولا منګنتا دا غی دریسې پکم د لیزارای لګی دی اغه ذکر کوي یو وجدارہ چې اسمت د ملائکو په اجماع سره او په صحیح نصوص سره ثابت دی زموږ د عقیده دا, دا چ ملائک علیه السلام د هر کس م ګنا نا پاک دي ځکه الله فرمای لا یا عصون الله ملائک علیه السلام د الله نه فرمانی نه کوي دا دغه نه فرمانی بیا راغله نو الله نعوذ بالله قران کې هغه هرغه ذکر کړي لا یو دلیل لري چې یې ځکه من ګرر ده چې عصمت د ملائک علیه السلام په اجماع سره او په نسوسو د قران سره ثابت دي دا نور آیاتونه پای کې صفات د ملائکو ذکر دي نو د دی نصوص مقابله کې دا خبره صحیح نه ده زموږه ده چې کله دې په عذاب کې مبتلا دي نو دا وخت د دې پیریډ مې راوي چې خلکو د جادو تعلیم ورکی وایي کنه چې زولن دین دي او دا زولن والی په دې حالت کې مخلقه له جادو خي نو دې دې په عذاب کې مبتلا دي نو دې سره په پیریډ مې له خلکو له جادو خيو دریمواجدار چې دا قلم نه مني چې وبدکاره ده اگر په اسم اعظم تر اسمان توخیږي او اغه استوري رانا والے جوشي بل خبره چې تاریخ او مخکنو کتابونو کې دا خبره ثابت ده چې زهرا غشتوره ده دا خو دینه مخکی کتابونو کې دا خبره ثابت ده چې دا زهرا عطاره ده مریغه دار سیارونو موندي دا اوس تورنه چې دا ادمه عليه السلام نه مخکی نه پیدا کیږي نو څنګه دا زهرا حضره داینه د سیاره جوړل شو په انځمو اجازه پدې ورکیا کې چې الله دیته وی چې تاسو له شهوت درکو نو ضرور به تاسو نه ګناونه کیږي دی وی چې نمونه بن کیږي نو چې الله او تری تاسو نه ګناږي دی وی بن کیږي او دا خدای الله تبارک وتعالى تجہیل کوته بل خبر دا چې په قران په ظاهري نص کې دبي کسی پیسې کی سبا نه دلارت نه کوي نو لہذا په تفسیر کې داسې روایتونه تېت حاجت نشته دی دا چې په زور شور سره العلماء حافظ ابو الفرج عبدالرحمن بن علي ابن جوزيم ذکر کړي دا په تفسیر زاد المسير کې او ځکه کله هغه واقعا ذکر کړي خو پورا ټوله تفصيلي ذکر کړي هغه تفصيلو کې دا واقعا الاشاره تو الی قصه الملکين ذکر العلماء ان الملکين انما اونزل الارض لسببن دیو کار تراله بیا دې هغه وجه ذکر کړي دي بیا آخر کې ذکر کړي یا اکنہ دا غنڈا واقعہ ذکر کی نبیہ آخر کی ذکر کی چھ دا طول کسا دا حاضح الاثار جمیعن من الاسرائیلیات دا خجت فیش منہ دا طول اسی کسی کا تاریدی اسرائیلی روایات دی وما انزلا علم لکینی دو خبرې یا دا ما یا ما موصولا چرطا ما نافیا شی ما نبدا سی شی وما انځله عل مله کینماله او نوناازل کړ الله پا کو نو نازل, نازل شوي پرېدوو م قوبان دی په بابل هاار کې چې روتو مع روتو وما یالمانې او دی ته ہوځنا نه کوله هچته تردي چېدي بهې ان مانا نفنا۔ مویو فتننا مونیو د فار د امتحان په لا تکپ نوکوپ م کوی په د کوو د جا دو سره پایته لمونه من هم د دی خلکو به د کوله د ووج د د زد د و د کولو د کولو ما یو فرقونه بهغا جوی به را وستې شوه مایو فر ریقونه چې جوی به را وسته به پاغې سره په د سړو د ښځې دغه جادو احکار دایي یکم کس جادو کایو یا دي جادوگرشي دد خپل بيبي سره نکاه ماته شي نو بسو هغه دي دایي په کې مېس کې راشي په دي دی شیطان دیر دي خوشالي ابليس او سمور کوشش دا کایو چې د خدي خاون په مېس کې اته له کو هغه تپس نس کی او هغه خراب کی او په دي ډیر دي خوشالي وي تعلمون د خلکو بس دقولو منهما ددیداو جنہ ددیدزتو جنہ او کلا و ما انزل ما موسلشی و ما انزل اا جنازل شی په ملائکو باندې نو دیو چاته ودنه نہ کولا دی خلق په غی دا غینز دکل ایو بول سر منا کرا ګور کار د جادو دي طریقې سره کیږي د کار نزان او ساته پیا تا ما يو فرقونا به بين المري و ذا جې یجداي به را وستا پاغي سرا پمیند سړيو د خذ کې وا ما هم بيدوارین به من حد او دینو زراور کوونکی په دې سره هیچه آتا مگر په حکم د الله سرا و يتعلمو نو د خلکو زکاوله اغه ما يضروم دې له ورکو په دې نو ورکولا ولقد علمو او دي لا من را او حامه چا چې غړکو د جادو ل را نب وله خرت کېز برام وله بسا اوړ بد د آسیز چې هرسکودي پای سره خپلزانونه لو قانو یا لمون کدي پودي لما په حالو شیرکه ش بیانو ولو ان آمنو که چتهدي ایمان ډ وړی وه په چرتهدي منلی وه مسله د توید او دسونهته دکه مخکې بیان شوه او سره د سال سرتن بهیان شو مضمون سره لکه کو ځانې بچکو د سونه ځانې بچکو د جادونونه ولو هم آمنو ک چریدي مع را ل ل ت قو ځانې بچکړ د جادونه د شرک نهله مصوبتان خاام مخبدله د طرپه د لا نه لو قانو یا لمون کا چېدي پوې دی یا یوهله زیناعملو دری ترازا ذکرشو و مونگ تازک نمانو تالا جبریل راضی او جبریل پشر سرلا تک کئیو تاغی پینز جوابو نام دویم اترازا مونگ تازک نمانو تطفائی در جبریل تطفائی در سلیمان کے او سلیمان جادوګرو گرو جواب و ماکا پر سلیمان اعتراض جواب جوابات بیادی کنا اونگ بار بار دکا دو حرائی کو جدا غنڈا غلاسا در صورت البقرق تی ختمی تټول ملګرت خلاصې ان شاء یاد ایو واي مونږ تاځه کا نمنو تر سليمان سبای کې آزادو غرو دا جواب هما کا فر سليمان درې اعتراض او مونږ تاځه کا مونږ جادو نه مننه او دغه لپاره هولاه هاروت ماروت راغلې دا غي جواب الله جادو په پار نور علی دی او زدي زنه یا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا سمې ترازو صلورم اعتراض او داغی جوابو صحابه کرامو چه نبی ری صلاة و سلام کل مدینه ته حجرتو کهو ده نبی ری و سلام مجلس تا با یهود و مرات لو دارنگی نبی ری صلاة و سلام با صحابر ہو که صحابه کرامو با نبی ری صلاة و راعینا ده دا را مطلب داو چې لگون تا زمونگا رعایتو که لگ دا خبر لگ بیا بیاوا یا په ترتیب سره راعینا زمونږ للی حاضوه نه بیا تهاب کرامو چې به دا ویلله دا ی ودیانو په وګ شوه نو د را نه ګې معې وي نه بیا به د یهودو د نه بلمتلهوسکوته را نه پور د را او حت ساه له او تا د په استطلابانې پوه شو او بیا کهمات ساو دا خبره ور تا سر وګورو ه پوه شوو بل جا د پته نهوه. زکر در اعونت یو معنی که مکل تیام ده صحابه مطلب سیو چیزا مونگ لحاظو که لگون تزا مونگ آره آیتو که دیو یهود بطی ده مطلب اغسطو ایک مکل در اعونت یو معنی که مکل تیام بیوقب تیام دی بلک اگت کو راعینه ایزم پیغمبر بیده بی بی کوله در اعینه پا دی راعی که یو مانده نگه بانم پرتده دی با حل کو تا یو رخ پل مگیو تا وی راعی نا یعنی زمون نگه بانم نا پیغمبر تا حدین نگه بانو وی پا مصری استعلا که راعی نا دام به اکبر تا موی خوا دی با دی دامت لبو ناغستو نا دی آیات یو بلا خبر رووا تا چه مشابهت دا کفار سرا مبتدی عین سرا په اعمال کی په اقوال کی په الفاظو کی تدینا قران او حدیث منه کېدله علامه شامی رحمت الله علیه فرموله ذکر کړل دا مجردو ای حامل مانل محالکاتن فلمنا کو پایو پایو کلمه کې دا باطل معنی احتمال شتا لکه ته مطلب صحیح اله لکه اوس یو سړی یا رسول الله یا رسول چی جوړې کړی او یا موایا دا هو ګور پیغمبر حضرت ناظر نه ړیا زه نو بي اسلام دی خپل تصور کې ځان ته حاضر کما او د ډیر عشق او د ډیر محبت نه یا رسول الله و یا د صحابه کرام مطلب صحیح کې غلط و او د نور چا مطلب ته نه غلط او الله دې داسې لفظ سره موایا چې په دې کې د باطل ایمانه احتمال شته یا ایوها الذین اامنو لا تقولو راینا دا یا ایوها الذین دا خطاب په قرآنی کریم کې 90 کرته ذکر شوی دا ير کراته یا ایه الینه کفرو یا ایه الکافرون دا ودری په ری ذکر شوی یا ایه الینه امنو خطاب 90 کرته 89 کرته ذکر شوی او چې کمزې کې دا خطابات راغلي نو 43 زینو کې وسره الله پاک امر ذکر کړی یا ایه الینه امنو کو ان کو تکم و علیکم نار تریالی زاین کی ور پس امر راغلی 28 زاین کی ور پس راغلی دې کې بل اشاره شو چې دې یا ایه الذین اامنو پسې الله اوامر نواهی ذکر کړی اشاره دا پکې دې ترپه چې پدی ایمان والو کې دې امر او د نهی استیادت شته لکه مؤمناتو د یادکار او کې د کار م اتل لفظ زیون داست چلتا صرف خبر ورکول ذکر شوی یا ایوہ اللذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا رائنا تا سموہ لفظ رائنا اشارت پک دی طرف تا سنگچ شامیلی کلی دی مجرد ایحامل مان المحال کافن فی المنا اگر کسی کلمے میں باطل معنی کا احتمال ہو تو ایک آبی ہے اس کے منع کرنے کے لئے دلیل پہ لا تقولو را عنادے دا مخد دا چٹایاں نے خورشی نو پدی کی با دا لفظ محمد غنتخ کاری د نو باز خلق دا غی علماء قائلو باز نو قائلو بیا پائی با نی مونگا معلومات شو روکو نو آگا مونگ دا جام عثمانیہ مبتی غلام و رامان سے شد دی یو انتی محقق عالم دین دے بہترین مفتین دے اگر دینه کمپیوټرايز تڅویران و غیره برابر کړی وو هغه کپنو ولته مليګلی وو به معلومات کړو نو هغه که کې اری اومدا لا تقول راعنا ولا دلیټه پیش کړی وخا لکه څنګه چې محمد ملي خو په نظر را دي چې هغه دې تاړه یره کې جرداجو تاغه نه بس لري کړو کپળો خپل ته لګوګو هم حلی و دراغون کپيوش پکی دلته هم حلی غنانو اغیلا اګار سره برابر را برابر کو زکا لا تقولو رائنا زکا دا باطل چیز استعمال پا کرالو یا ایوہ اللزین آمنو ایمانو آلو لا تقولو رائنا ساسو موئے لفظ رائنا صحابه کرامو تی گوری مطلب سیوو خودی یہودو تی مطلب غلط استا اوزم کیو ساریو ویو چیزا ما خود درو دیتاک مطلب دا دی چیزا نبی اسلام پراتلو سر داوشو داوشو داوشو ہو نستا دی خبری کې دا باطل مانو احتمال شتا یا رسول الله مدد وے یا رسول الله چغوے یا محمد چغوے او ټیټ ته به عائشہ کوله محبت نه وے هو پدی کی د شرک معنی پر تره پدی کی د بیدبی معنی پر تره وداسی الفاظ مو آیا چې پای کی بوینده شرک او بوینده بیدبی ری حاصل د جواب دا اعتراض دا چې مونږ تا دک نه منو ته الفاظو نه مننه کی دا غي جواب هغه الفاظ مو آیا یو کی پای کی بویندہ بے ادب یا بویندہ شرکی او یا محمد دا بی ادبیم دا یا ایہلذین آمنو ایمانو والو لا تقولوا راینا تاسو موے لفظرا عنا و قولوا اوای انظرنا دراینا پته انظرنا وای انظرنا یعنی منتری جسار شاع مهلتو کا واسمعو وری ولیل کافرینا کافرانو عذاب علیم عذاب در ناګم ما یود الذین دی غسل ویختی په کنه کو مخواز په سل ویختمرت خیرات کوم نو خدای طریق کری اندوان د شریا او دا, دا سل او دا رسم چهلم و ما یود الذین نخو خیا گسان چې کو پرکړی د اهلی کتابونه او نه د مشرکانونه دا کتاب والا او دا مشرکان دا خبره نخوخی ايونزل دا جنازلهی فتاسو ا چې نازل شي وتا سو څخه د تر په در په تا مشرکان ای مؤمنانو تاسو په خیر خوشاله نه دی خدا خدا الله وقضا والله یختتو بیرحمت هی میشا او الله خاص کای په رحمت تره چاله چوغوالي الله رب لذت خاص کای په رحمت تره چاله چوغوالي د ایمان والوں په خیر دا کتابیان خپکیږي که مؤمنان ذئل خیرتي والله يختص برحمته من يشاء او الله خاص کوي په رحمت سره چاله او وادي رحمت دی بيانيږي نو ولته رحمت بيانيږي والله يختص برحمته من يشاء او یقینا مونږه امید داشته تو چې الله مونږه رحمت ده په راه خاص کړي اگر چې مونږ ډېر زیات ا, آ, آ, آ, آ, آ, آ کمزوری او پاد پیر بهر دا, دا, عمال سرا دا منگ اعمال سره دغه اعمال دای حد نه دي والله ډیر کریم رحيم ذات دي والله ذوالفال العظيم الله خو انده فضل وی دي ما ننثخ من ایتن او نن سه نا تی بخیر منها دا پینځمه اعتراض مون تاسکه نمونو کلا یو خبران کلا بل خبر دا غي جواب دا هم طلوج دا سيو کو دا سیوکا نسخا مادا دا نسخ پا قرآن کی سلور پیره راغلی دا مادا دا نسخ پا قرآن کریم کی سلور کرتا راغلی دا نسخ گن مانی دی یو مانی دا لکل لکن سخت الكتابا دَنَثْ خُ يَوْمَ عَنَا لِ كَل دَوَمَ مَا نَا دَنَثْ زَائِلَ كَوْلُ لَكَ نَصَخَتِ الشَّمْسُ ظِلَّاً نُورٌ أُلَجِي ضَوْءَ غَوْرِيذِ زَائِلَ كَ نَصَخَتِ الشَّمْسُ ظِلَّاً يَوْمَ مَا نَا دَنَثْ یو مانا دا نسخ نقل قول بلا مانا دا نسخ تبدیل نسخا دا دی سو قسمو ندی یو نسخ پا دی تریکی سرا شی تیراوت او حکم منسوخ شی منصوخ الحکم و منصوخ التلاوات شه تلاوات منصوخ شی حکم منصوخ شی دویم کی سمده سی شه تلاوات منصوخ شی خدای حکم باقی لکا احادیثو کیا غراغل عباده الشیخ و الشیخة تو ازازانایا کلچه شادی شد دا صلح و خضزیناؤ کې اور جمعہ پکانی سمسار کی رای حکم باقی دی او منسوخ التلاوت دی تلاوت یې نه کیږي حکم شتا دریم ده چې تلاوت باقی او حکم یې منسوخ شي دربیر اسلام په زندګی کې اوم ډیر خبره ډیر کارونه منسوخ شوی و لکه شراب شو هغه مخ کې اسکل لاي جائزو دربه اسلام په دور کې هغه بس منشو منسو شو دایدا حرمت حکم رالو داره قبله بیت المقدس تمخ کې دل بوو دربه اسلام په زمانه کې اڑ راغي چې بیت الله تمخ کوي لکه د نسخي شرعي معنی را دا, دا نسخا بدلول د نستی یو نسد د غي بدلول بدلول د نسدي د تلاوت یا د حکم داغي داغي تلاوت یا يا داغي حکم بدلولو بدلول د نس د تلاوت یا دا حکم داغي دا دا بدلول دا دا دا په عام کولو د خاص سره یا دا خاص کولو په عام سره یعنی یو حکم عام دي تا خاص, خاص یا خاص سي عام کی یا په مطلق کولو د مطلق سره یا په مطلق کولو د مقید سره لکه اول 50 منځونه وو دا هغه 50 منځونه حکم هغه منسوخ شو او 15 باقی پاتې شو نو الله فرمای دا زمونږه خواړه په نسخه کې په دې کې بعض خلک پر ذات د باری تعالی اعتراض کوي شه لري الله پاک پته نو و چې لاولې علی جوړې به رس منسوخ غلط اعتراضات کی کریم مثال پشان دا خو علاج دا شفاء دا څنګه ته یو طبيبي او ډاکټر تلاشي نو غلا پته دا چې دې سړي ته کم کم دوايي لګي غتناول یو دوايو وکي غا استعمال کی سمو دا بیا ته یو بدانه استعمالز بنور استعماله بیا غي استعمال کی داونه استعمال نور به استعماله نو دا دای په تی په هغه طریقې سره وی ما ننسخ من آیه آه چې مونږه منسوخ کوي آیت لرا او ننتهه یې ییر کومه استانه ناتی بی خیر داوی پرتواب کې الم تعلم الم <خصف> تعلم زموږ استادان ووی دا مخ کې ټولو تیرادات سره لگاوا الم تعلم موایا بد جبرئیل الم تعلم آیات الله پته نشتا چې قدرت والا دی موایا بد سليمان الم تعلم ان الله علا کل شین قدیر موآیه چھ زیادر الم تعلم أن الله على کل شن قدير صفح Rapid قال أنه الله على كل شن قدير � الم وآیه بإمثال قل cœur خبر أليه بإمثال الم تعلم آية تعالى پتا الله على كل شن قدير جه الله فارس با قدرت والا د الم تعلم آية تعالى ان الله له ملك السماوات والارض ان الله حقينا الله لرا با چيدا اسمانونو د دمکو او نتا تاس لرا سيوا د الله نا دو سو نسو کيم دادي ام تريدونا دا ام من قطعا پمانا د بل سرا ام تريدونا ام تريدونا بلک تاس غوار انت تسالو رسولكم ان تاسال ورسولک مس ادب ذکر کیہ ہم تریدنا بلکہ تاس غواڑے جے تپوسنو گے د پیغمبر تاس سنا پشان دا ہے جے تپوشو د موسی علیہ السلام نا مسجد دینہ و من یتبدل الکبرہ چا چہ حق کو کپر لارا وبدل د ایمان کی فقط اللہ سوا سبیل فقط اللہ تدی گمراہ شود برابر لارنا ود کثیرنا ذ ذین است یا قزور کی مومنان ہوتا کہ اے مومنان وښی تاسو ود کثیر دی او ود وخې دیر د اهلی کتابونه سخه خې لو يردونکم لو مصدریا اړول تاسو پس د ایمان تاسو نه کافران ګور اهلی کتاب قران کې الله مونږه تنبیرا کا تيقظ راکو چې د اهلی کتاب وخیا تاسو د ایمان نو وړې کو پر اختیار کې او غیله بیا ډېره خپل تحریک چره چې خلک څنګه يهودیت ترا وړي خلک څنګه مسیحیت ترا وړي خلک څنګه د ایمان نه متنافر شي غیله بیا ډېره او د پارا کار کوي وا د کثیرن خ خیدر د اهلی کتابونه لو يردونکم الاو الستاسو پس د ایمان تاسو نه کافرانو له حسدا پوجد حسد من عین بان کوتہم چې پیدا شې ودي د دی دیدن په سونو نا دي کې حسد پیدا شې دی او حسد اولما دا غي ګن ازباب ذکر کوي یو خپل ځان عزتمن ګڼل چې ډېر معذز سړی وي او خلک د ماته عزتمن دوی دو په دی سر انسان کې حسد پیدا کی چې بس زماد عزت کیږي زر خلکو کې بالا یما دوی هم دا بغل کول دریم دا د نور خلقو نه خدمت هغه صلی الله علیه و آله دا, دا, کارو کا دا کارو کا بس. ار کار او دا کار او غو بس هر کار بل ته پاوله کی دا مشریه مینا چې دغه مشر شم د انسان کې حسد را پیدا کړي به زوري مشرم خلق د مال سلام کلام کوي تکبر او عجبه چې ځانوله سخرې زم سیزیمه من بعده ما ته بینه له مل حق من بعده پس داینا چیک کار شوی دید حق ففو د بیا محبت درنه لرکا ففو یا ما فیک و دیلرا واسپحو مختنا واळाوا ففو دعوت کی دعوت ولتور کی فو وخت دعوت کی ورته مافی کوا و بیا مقر دعوت نره او مقدم میدان دا نو بیا په میدان به موکه کې الله فرمایي پزریب کوقل عناق دا سر سر دا سر ثروت وګ حتا یاتی اللهو به امره تر دې چراتو کې الله پ خپل پیسې لی سرا یا با د مفسرین ذکر کې چې ماپیو او تکوا مفتناړه چې الله پ خپل پیسې لی سرا تو کې هغه پیسې د الله سوا حکم د قتال ان الله علی کل شین قدیر یکینا اللہ فارس قدرت والا دی اعتراضونا شورو دی سبکوئے پرواہ مکوئا اللہ اللہ توجو کوا واقیم سولاتا و آتو زکاة اعمال کوا اللہ اللہ توجو کوا واقیم سولاتا پابندی کوا دمانزا پابندی کوای دمانزا ورکوی زکاة و ما تقدمو آج تاسو لیگی دخپلو زانو دا پارت سخیر او بے الله اللہ سر سمخ کلیگی اب اللہ فرموے ان اللہ بما تعملون بصیر یقینا اللہ پاک سوچتا سوی کا وے بصیر الی دن کے ذات دے وقالو او دیبوین لن يدخل الجنتہ ہرگز با جنت داخل نشی مگر سو کہ الا من کانہودا او نصارا زان د جنت کے داران حساب ول کم حالک یہود و نصارا دی اومدا بہ جنت داخل یی او ردین ایلاو با ایس توک جنت تن داخلی گی تلک امانیوهم دا اخو ردی دخلی خبری اسم دیر دا تی خلق شتا ایوی دا دیوبندیانو دا تبلیغیانو دا با جنت تن دی سیوا ردی دی خلقونا وقالو لن یدخل الجنتا او ایدی هیگز با داخل نشي جنتا مگر آسو کیوی یہودیانو نسوارا تلک امانیوهم دا دی دخلی خبرې. فورتوه ایر اوڑ درائل که تاثوریشتی نیه بلا بلکی من اصلما چاج تابع کو زانقبل دفارد اللہ و هو محسنن دی د دا سنتو ادع عمل اغا موافق دا سنتو فلہو اجرهو دل با اجری دا طرف دا رب دا دنا ولا خوفنا لئیم نبیر پدو او نبا دیغم جنشی دوی میسا کی نو اعتراضات داغې نه پینځه ذکر شو او پښر سرغات له کوي داغې پینځه جوابونه ذکر شو دوي ممتاز ک نه منو تر سليمان سلام السلام سپایي پیش کې او سليمان عليه السلام هو جادوګرو داغې جواب ذکر کوه ما کفار سليمان دریم دای اعتراض ممتاز ک نمونو تر جادو نه منا کول کې خانګي جادو دپا الله ملائک را لې کلي وو داغي جواب الله جادو دپا ملائک دسر نور را لې کلي کراري غلي دا, کرا دا, دا امتحانو بیا سلورم اعتراض ممتاز ک نمونو چې تم د سئ الفاظ نه کې داغي جواب لا تقولو راعنا دا سه الفاظ مو آئے چپائی کی بوئے دا بے ادب ہے یا بوئے دا شرکی بینځم اعتراض منتاز ک نه منو ته مون تکل یا خبر او کلا بلا دا غی جواب مانن سخ من ایتین انن سیہ ناتی بی خیر منھا بیا اور پسی ذکر یو ک تا یا مومنانو مومنان ہوتا چ اے مومنان او خيار شه دا کی تابعان د دی چا حد داري چې دوی تاسو کافران کی زکره یهود او انا سارا او دذیک بالمیسک اختلافات دی او جکل ایمان والو تا مقابله کی شی نبیه دی یوی وقالت لییهودو لستن سارا علی شیئن وقالت یهودو وی بهیهودیانو ندین سارا فیس دین باندے بعد علماء ذکر کړي يهود ټول اکثر خبره غلطه خدا خبره صحیح و ښه وقالت ليهود وي به يهوديان نو ندي نصارا پيز دين باندې او وي بنصارا نو ندي يهوديان پيز دين باندې وهم يتلون الكتاب حالانکه دل استو کتاب كذلك كانوا دارنګ کسانو وا گسانو چې نه پوي پشان دوي نه ددي پس علاوه پر صلو کی پامیان د دې کې پر د قیامت فیما کانوا فيه یختلفون پاس کې چې دی په کې اختلاف کوي ومن ازلمو سوګ دې غړ ظالم ممن دا چانا من اچ من کوي اجماتون دالانا چې اچی په کې نوم داللا ومن ازلمو دلتا ازلمو دا په قرآنی کریم کې شپارس کرا تر راغلي از لموسی هر اسم تبذیل لا دلتا الله فرمای غړ ظالم سوق دي دا اچانا چې خلک د جماعتو نه منکې سورته بقره آیت نمبر 140 وګورئ ومن ازلمو مممن کتم شهارتن عنده من الله ومن ازلمو سوق د غرض ظالم دا چانا اذا سره گوايي پټکد الله نا دا یا څه مطلب دلته یعنی زیاد غرض ظالم اغری چې گوايي پټکا اول ته سووي غد ظالم غدی چې خلک د جمعه ته نه مانا کوي سورته انعام ایت نمبر 157 وګورئ یوصل اوپن نمبر یوصل اوپن نمبر آیات سورته انعام اتمه পারা دا آیات اخیري سا فمن ظلم من كذب بآيات الله فمن ظلم بسوق دي غرض ظالم دا چانا چې دروجن یو غنل آیتونه دا الله آیتون دا نه وړي دا, دا دلته غرض ظالم آ قصد دي چې دا آیت الله تکذيب کایو سوره بقره جوجه ګواہی پټي غرض ظالم دا دی بقرہ کې غړ ظلم هغه دی چې خلک د مساجدو نه مننه کوي سورۃ الانعام یې 27م نمبر آیات وګورئ ومن ازلمو مم افترا علی الله کذبا سو د غړ ظالم د اچان چې جوړیک الله باندې دروغ سورۃ زمرہ 28م نمبر آیات وګورئ سورۃ الزمرہ 28م نمبر آیات دای دا رشتا مفارا اول مخو فمن ازلمو ممن کذبا لاللہ وکذبب صدق سوگ دی غر ظالم دا اچانا چه دروغی فاللہ او دا رشتیا و دا خبر تقذیب کئیا نو ازلمو سی اسم تبزیل دا غر ظالم خوبیو تا نی د دا کې کی ذکر روکا غر ظالم اغده چه خرق جماعتون نمان اکول گئی غرد ظالم اگر جوای بټایو غرد ظالم اگر چې هغه خلک افطراء علی الله کدیو په الله دروغ جوړایو په الله دروغ وایو تکذیب دایتون کوي نو غرد ظالم خو یې وی بای موفسرین جوابات ذکر جواب دا دی چې دا تفصيل د هرې نوعي جدا جدا دي سم مطلب اوس منکون کې هډیر شي دې د خلکې او څوک په پولو باندې نه پریری خا دا پټي ایو دا یې نه خلک منه کوي زموږ استادې محترم ویژه ا بر علاکوکیم سبق د پارتلې مار مولانا عبدالحریم سیطا کوستان کې پټن کوستان منسک دپارې زموږ طالبانو وي موږ یو پټي باندې داسی چکر تتلو یو شو مون تنظیمیدار کس اوری بدیر دیوی زړزړ پټی نووله په फुले باندې لا फुले نه معنا کوله وډیر صاحب خصوص موږ د مسافر یو ما جو خپل د ممکني تراول او دم ته پټی په फुले تراوانه او جزاب ته انکه مخکیم دمغه پټی फुले را ورستوم دمغه پټی په پيو ترا باندې غځه کوي عدالت اوس ته مسافر او طالب او سړی چیر چاړکی یو د پټی پوری نه خلق منا کوي منا کونکې ډیر دی سو خلک د عجرونه ونه کوي سو خلک د لارو نه من کوي د پورو نه من کوي او سو خلک د بيټکونو نه من کوي سو خلک د دوکان نه من کوي سو خلک د جمعتونو نه من کوي پدې تمامه من کوونکو کې غټ ظالم أغری چې خلک د لارکو را من کوي اوس باده خبره سو خبره پټه ای سو خبره پټه ای پدې تمام پټونکو کې أغا قص غټ ظالم دی چا ګواہی دارنګ په اعتبار د هرې نوې سلام ومن ازلم سوق د غړ ظالم ومن ازلم سوق د غړ ظالم حضرت علي رضی الله عنه فرمایي د انسانیت د شرافت سو کارونه دي حضرت علي رضی الله عنه فرمایي چې د شرافت انسانی سو کارونه دي و حضر کی تلاوت سفر او هزار کې تلاوت کول سفر کې هم سړی تلاوت کوي ځان تیر تلاوت روټین جوړ کړی غو تلاوت نه کذا کوي تاسو خوش قسمت استه شپه موقام باندې د قران تلاوت کی په سفر کې اثر خپل قرآني تلاوت کوي چې موږ هم ان شاء الله عزموږو ځان له تلاوت ترتیب برابر کوو په سبک وایو دورو کوایو درې رو کوایو هر دې چې موږ د خپل سبک بو ان شاء الله سیدا کنه دا شرافت انساني وی حضرت دې دویمدا د خپل ملګرو د دوستانو جمعیت دا س یو جمعیت دی جوړیږي د الله پاک او د الله پاک د دین په کار کې امداد کړي یو بل سره د خپل ملګرو دا یو تنظیم او جماعت چې د الله پاک د دین په کارونو کې سره امداد کوي دا دا شرافت انسانی دی بل خبره ککل دی په سفر دی ملګری و سره دی او ملګرو باندې زیات تر دی خپل خرچه په سفر کې کەی په سفر کې دی خپل ملګرو باندې خرچه کەی پخو اخلاق ي سره میلاویږې او په سفر کې ملګري خوشحاله سااتي او بل د جمماتونو آبادې دل دا شاب انسانی انساندي حجممات آبادې دل دا سوچ کولو چې دا جماعت د آبادی د جماعت آبادی په دوه قسمه ده یو ظاهری آبادی ده یو با اد ده ظاهری ادی دی ته وي چې هغه جممات راسسی نه اګه جماعت دا داینه کندر نه جوړ کړي دانا راځي د حجره سامانونو نو دا ارسو او ګودام خانه له جماعت نه جوړ کړي دا څنګه دویم د جماعت تعمیر د جماعت آبادی باطینی اعتبار سره پدې ترتیب سره دا چپای کی مسکون کی زیات وی پاکی زکر والا اطلاوت والا درس و تدریس والا تعلیم و تعلم والا دعا والا دا اعمال پاکی گئی لکا الحمدللہ زمگ دا من دو خیل دا مسجد سیدنا میری معاویہ سار مانزب پسید حفظ درس مانزب پسید تجوید درس نورو و کې کے شابان رمضان کے پاکید تفسیر درس بیا مازگر بیا را تجوید درس ماہام بیا د حفظ درس ماہام بیا را تفسیر درس دا سی جمعات آ, کمو علا کوږي پینځ وخت ته پيکه اعمال کی کیا کیا. دا دا خلقو دا پارا چې کوم د دې آبادولو د دې تعمیر سوچ کئو باکی رہی پکی پینځ ا او د څوکې دروازه ني هغه سوچ کئ نو دا اللهوی ظالم دی د رنګ د جمعهت نه منکول په دوکه سمي د جمعهت هغه واني د جمعهت په دوکه سمره یو ظاهري ظاهری روانتیا دې طریقې سره ده څنګه چې اسلام آباد کې جمعاتونه نه اونړې ده باجاول کې جمعاتونه نه اونړې ده پکاバイル کې جمعاتونه نه ده دا ظاهری توګه سره جمعاتونه روانول دي خلک جمعاتونه نه من کولې جمعات ته ناراضه اغه جمعات بالکل روان کی او یوازې جمعات روانولم نه پې کې د قران اوراق هغه مسودې ښه په دنیا کې یو قران دی حالا کوئی پرویز لڑو پرویز کا لڑو کرالو خپلکار خوکو سورا جمعاتو نے اونڈو لڑو سو نخپل لے یخکو او پاخیری خطاب کے لعدا خبریم کو لے ہر دیم پاخیر کے فرمائیلو سداخو ما دا ملک دا که دا امن دا راوستو دا پارکرو چی دی شدگردی ختمش اسم زمان کوشش دا دی نداخو پا دے قوم او پا ملک باندی دا احساناتو که کہ جمعاتو نے پکی اونڈ قرآنونی پاک شیدان کا، عالمی پاک شیدان کا، او آغا دا مدرسو آغا خوینده، آغا لونه دا آغی دا سرو نیلو پتی، اوشلوله، آغی تار تار که، دا رنگی، دا آغی آغا برکی وصو زوله، آغی وصو زوله، دا دا داوست که دا،, دا, دا, دا. دا, دا نو یو د دا جماعتونو دار وانول دی، یو معنوی اعتبار سره جماعت دار وانول دی، پو جمعه ته کم اعمال کی د درس او تدری زکر تلاوت کی دغه د بندولو کوششه که په جمعه ته دغه اعمال نه کیږي د درس ته پکی نه کیږي د زکر ته پکی نه کیږي دغه پارا سوکرا وونډيږي سوک میټینګونه کوي سوک جلسې کوي سوک, سوک د منګکانو ها میټینګ مشوره کوي نو دارنګي د دا غړ ظلم دی الله ويه او من ازلمو مممن منع مساجد الله وَمَن أَظْلَمُ مِن سُوقِ الْغَضَالِمَا دا خبره چا کړل یا الله وَمَن أَظْلَمُ نِشْتَ غَضَالِمَا یا سُوقِ الْغَضَالِمَا مِمَّنْ دَا غَچانا مَنَامَ سَاجِدَ اللّٰه چې منه کېد جمعہ تونو د الله نه چې اځي پې کې نوم د الله زکه بعد شیری شرارت کوونکی را پاتې دی و اغیبی جماعتونه درسونه ختمول زمون د محلی مشران ماصم خان سیف دی حاجی امان سیف دی او کم خان سیف دی مقبالی جی سیفو سیف ګلجی سیفو دا ملګری کلک اوره چنه په دې کې بدل الله نوم د بولبالای دغه کې در درسو تدریس پیز وخت ایو الله دې بهتري نه بدلی ورکی دا قران درسونه اداه نار دی چی کیږي وا خوش قسمت خلقی دا هی په ځای کې رہیपाला وَمَنْ اَزْلَمُوا سُوْقْدِ غَرْ ظَالِمَا یا نِشْتَ غَرْ ظَالِمْ دَاغَ چَانَا مَنَا آجِ مَنَا كُلْ كَي دَ دا جُمْعَةُنُو دَ اللَّانَا کیا چی پایی کی نم دَ اللَّهَا وَسَحَاوَ کُوشِشْ كَيَا زان کڑی خصوچو نا کئیا فی خرابی ها دا پروانو لکی کوشش دا کسنگ دا سروان شی اولائی که کا ما کان لهم اولئك دا ما كان لهم دي فكر ديلا كداخل داخل تم اگر پيرا ودع ظالم بجمات تم پيرا رازي لهم في الدنيا خزیون ديلا پا دنیا كرس واحدا پا دنیا كبشر ميگي وزليل بي جمعتون انا ذكر اذكار بنده كده جمعتون انا درس و تدريس بنده و پا دنیا كشرمي ديلا لهم في الدنيا خزيون دې لپاره دنیا کې رسوایې ده ولهم بالاخره ته عذاب عذیم او دې لپاره اخرت کې عذاب لري وللله المشرق والمغرب را بده مخ کې تر سره ری د ظالمانو زور او تی جماعت کې پریخو دینه درس تدریس تا نو ځنه نه تر پاتې درد پریږوري ښا وللله المشرق والمغرب څنګه مربوط ده ښا د ظالم حال ذکر ځه ظالم لګیاری کوشش دا کوي کوششې دا شوروک او غډې رو خلکو بسواد با جوړ کې دې شریعت وغوښتا او مخ کې قانونو کې صوفی امامت سیب دي و غیره طاریملګری مسباحودین ملک پوری چې کله هغه هغه دور کې اغي دیل تک اغي پجیل کې د قرآن درسونه شروع وکړي پې کې بلا پوجانو او بلا مجاهدین تیار کړه نو دا رنګې څه نه کتاب او یوځي کې درس او تدریس د پاره یو علاقہ کې یو محله کې نپری دي نو سن نه کولی دا دین کار پرې نه کار دې داسې سادهګانی کنه نو مليانو کې طالبانو کې یوځي کې درس کوي یو سبازی وایرس را پیدا شي نو لکه دا وایرس د پاره انټي وایرس یې کنه اره یې هو علاج کیږي دا چې وایرس په مليجه علاج به نه کیږي نو درارنګا هغه بالکل درس او تدریس په ځای باندې پر جماعت خلک داسې او دا خلک داسې ندا خلک خغه دی دي تخپل کار کو دغه دي خلک وګ نکري نو بلزه مون ته استادانو نصیت دا کړو یو کال دا تدیپ شوم پکلي کې درسونه کول الحمدلله سو مال الحمدلله زمون د اسکول ملګری نور یاران دوستانو مون لا د پنجاب کې وسبکو وي دوره تفسیر وکاو ما استادن به درس کو اکثریت ملګری برات له څنګه تا کافی کثرت سره ملګری راځي اغه وخت نو بیا د باځي خره کو نه هغه نو بیا د مونږ خلاب سره ډیر لوی پروپاګنډي جوړو کی چا وی د میاجوس تاسو پټ کېس وزور دایو پروپاګندا وا او هغه پروپاګنډي ته دون یو زور ورکړو د کراچی پورې هغه خبر رسیدلې وا په غرض کې مونږ اعلان د مباهلیم کړو یو څوک دا خبره مونږ ته منصوب کوي او هغه خلک ثبت او سرنښت دا یو سوال نه پیدا کیږي میاجې مدذل العالی دامت برکاتهم العالیه منتخ پل مرتل نگراندی ازم دا لکیو مربی دی یو محسن دی هغه یو نسل کړل دی هغه نسل تیار کړل دی هغه یو ګلستان قائم کړل دی هغه نه الله پاک ډیر خیر خور کړل دی دونه ډیر هټ وټه خلقونه نه خور شوی راغه پټکی سوزول خلا پر دوا هغه لکه چا ببد نظر سره وکته ته مونږ اعلان کړو مونږ سترګې بتیو باسو او ټکم واقع دا پرفیګاندا خوریدا نو قسم می دی فالازو ما مولانا یاسیف د ګجرات مدرسېن راالو مون سره کی خبر شو چې استادې پټکی چا ځا ته کړي مون پوره نه دا مولای جمت تکه سوخا یا چې مون ته راوخه ولرکو هغه وینایره دا پته لګينا ای غریب ته پته نه واخوچا یو پراپګاندا خورولا او دا حصولی اې بیج نیوز ټراول پاسټ افوارد ریزر خوری مون سره بچن پلارو کې ملو شو یره مونږ استادو په لمو پتل پتا نه به ډېر خوشالي دوه پټکی د اکار مخنذ کړي خدا ګر شوږرګه څنګه جلوس مونږ سو خبر ډېر لرلر لرلړه بیا چې کوم خلک دې دا ورکولا ما غارزه کې پیغام کې پجماتونو کې پدرسونو کې اعلان داو کو چې مونږ لا کار نه دی کړی چې کوم خلک پدی کړی دی وږی مونږ یادې نو مونږ ژوندې ولې پریدي مونږ وج نه ورین مونږ په چوک کې ځولندایو لنه او کنه د غیرت نه خالی غد نشي کولې میدان کې د ما خو دی ټوپه سپک نظر سره ګوري هغه دی ګزادي جو سرسکو او د دې دا استاد دی په پټکی باندې نه خپکانګي پرپګن نصیب کوي مونږ راکینګایو لینا مونږ نه واخیو لینا پرې کوي کنه د غیرت نه ولین ارتوب نه خالی دی با یو څوبایو کې پدې خبر اذلی شو چې درښ شو څو ګوري چې نو ګورو پدې کې ا د کلی مشران تختو مره او ته باز تختو نه رااله تاسو بیرتیانی تاسو مشرکانې په تاسو خوځي تراکی د خې کنزلې په چو تکړه وي خبر چې ځانته کړې یا هغه کې داندې زمون نمونه زمونګه حوالے پکې ور کړې و بعد خلکو په بيدانش پیلې کو او زمونګه استاد محترم حضرت مولانا شیخو شیخ الاساتذه استاد الكل رانا غفران الله صاحب دامت برکاتهم علیا چونګې ته مونږ باندې غت احسانات دي دایلم لارې مونږ له سیده کړې اوی ډېر سخت پریشانو جمعه کې پرې تقریر مو کو چداو شاګردان روتې او زنه به ادب او زنه ګستاخ زه خبر شم دا ساره وخت امام دې مونږ سره څنګه وشه زه العالم دفتر می قران ورو مې دي تاسو مال راخته خوې دا چاسندي کلي مې دې تاسو راق دا قران دېстаўې تاسو ما یقین حدیثه خو تا په سر جګړه کوم کم خلک وی ددا لوټک لوکړې دې کړې زه سره جنگ کوم او قسم دې په الله کړي مې دې اوسم کوم ستا به ما د قین د د به ستا به ح کې داسې خبرې وولم هغرم و د د سلی دی او یره ې ن خو د راټ ستاته دا نیکل ستا د یک تهنو مادی زه له قسم کوم پهقرآ لا د نه د نیم خبره او که چا دا کړي پهاخې مونږ ته پوور ن کو بیا دمون محلی ته هلته خ رالو دا جممات بعضې مشرانو ته بیاې مونږ درس می نار مجدت ک کوو د هلته به نو هلته ته ختونونه را وخه ته مونږ ته چا پګوتنه راکو چې درښو ماته راخته یو کسو نوغه زوی به درته راتلو ماته دې چې په لار ملي کې ودشي دا خط لیک ماته راځي مونږه فوګور د څنګه خط دی اته مونږ ته راکو ماته یو دوکا په وېستیو د اغیره پاسه می دوباله لیکل خپل طرف نوکو چې چا دا خط لیکي دا غلط او دا داسې دا بلاخيري هر څه دې کوو چې دې یوختې دې ملک نو شړي دا بلا خبري مولي کړئ لاندې متخپل مهر خپل د خطو کو مګر دا مکه کې کوم لري چې نبی موه رښتانه په دخصتا چا دې شیطانت کړې دي اګه مې دې په ښوارو بیا پای باندې غلی شو نو دلته زمونږ استاد محترم راغی ودي جمال ګړی علاقې کوفرد تا بیان تراغلو هغه چې څنګه زولیدم په خنداشو ماته وي یقین افتي وي ودا درڅونه چې دا توحید مسلې چې بیانې داو پکې راځي ماته کړل پټکو خبرې بکې کله بس کې کله بس کې خپل دا قران درس بنه پړېږي ورخه چې کې